Якщо ваш дядько-герцог починає марити, і ви, зайшовши до блакитної вітальні, бачите, що в нього солома в волосі, ви викликаєте батька лосопа. Він приходить і з серйозним виглядом оглядає хворго, довго розмірковує про перенапруження нервової системи і рекомендує повний спокій, усамітнення та іншу дурню. В Англії немає жодного шляхедного роду, який би не звертався до сера Родеріка. І можна припустити, що така діяльність, коли день за днем намагаєшся заспокоїти пацієнтів, поки люблячі родичі викликають карету з жовтого будинку, дійсно сприяє формуванню дещо викривленого уявлення про людей. «Ви хочете сказати, що він вважає мене божевільним, і йому не потрібен зять із розладом?» – запитав я. Моя здатність миттєво розуміти лише роздратувала тітку Агату. Ні, синітниці, він, звісно, нічого подібного не вважає. Я ж тобі кажу, він просто дуже обережна людина. Хочу впевнитися, що ти абсолютно нормальний. Тут вона на деякий час замовкла, бо Спенсер приніс каву. Коли він пішов, вона продовжила свою думку. Йому розповіли якусь неймовірну історію, ніби ти зіштовхнув його сина Освальда вставок у Дітеріджі. Звісно, це неправда. Навіть ти на таке не здатен. «Я просто до нього притулився, а він узяв та й упав із мосту». «Освальд наполягає, що ти його на не скинув. Це не може не турбувати сера Родеріка» тому він почав з'ясовувати деякі обставини і дізнався про бідолашного дядька Генрі. Вона подивилася на мене, і я сумно відпив кави. Ми зазирнули до старої родинної шафи з сімейним скелетом. Мій покійний дядько Генрі – темна пляма на гербі вустерів. Симпатичний був дідок, я до нього добре ставився, коли я вчився в школі. Він щедро підкидав мені гроші на кишенкові витрати, але за ним дійсно водилися деякі дивакуватості. Наприклад, він тримав у спальні 11 ручних кроликів. І, звісно, у суворому сенсі слова був не зовсім при здоровому глузді. Якщо вже говорити на чистоту, своє життя він закінчив у відповідному закладі. Цілковито щасливий в оточенні безлічі кроликів. Це просто нісенітниця, бо якщо хтось у родині і міг успадкувати ексцентричність бідолашного Генрі, а це була не більше, ніж ексцентричність, то це Клод і Юстас. А в Лондоні важко знайти таких розумних молодих людей, як вони. Клод і Юстас – близнюки. Навчалися в тій самій школі, що я. Але були в молодших класах, коли я вже завершував свою освіту. І, як я пам'ятаю, слово «розумний» до них тоді не можна було застосовувати навіть із великою натяжкою. Останній семестр я був зайнятий майже виключно тим, що допомагав їм виплутуватися з численних скандальних історій. Подивися, як їм пощастило в Оксфорді. Твоя тітка Емілі днями отримала листа від Клода – в якому він повідомляє, що вони сподіваються вступити до дуже престижного клубу під назвою «Шукачі». Шукачі? Не пригадую, щоб в Оксфорді був клуб із такою назвою. І що ж вони цікаво шукають? Про це він не пише. Істину чи знання, мабуть. Судячи з усього, це дуже аристократичний клуб. Клод згадав, що разом із ним на членство претендує лорд Рейнсбі, син графа Дачита. Однак ми відхилилися від теми. І я хотіла сказати, що сер Родерік бажає поговорити з тобою наодинці, у спокійній обстановці. Сподіваюся, Берті, що ти виявиш, е, я не скажу, весь свій розум, але принаймні благорозумність. «Намагайся обійтись без цих твоїх дурних усмішок. Не витріщайся на нього з остовпілим виразом обличчя, як ти маєш звичку. Не позіхай на всю широчінь і не сіпайся, як маріонетка. І пам'ятай, що сер Родерік є членом Ліги боротьби з азартними іграми. Він голова Західно-Лондонського відділення».